Прибульці ж зовсім не знали про це. Їхні сліди лишилися в інших землях, трепет яких вони не могли відчувати. Надто багато кипіло тут пристрастей, надто багато небезпек чатувало на кожну істоту. І люди приходили сюди не так, як слід приходити в життя, нагими і чистими. Їм важко було відділити від себе одяги і думки того світу, бо вони вже й не знали, які ж насправді їхні помисли. Приходили отакими от до воріт, і писар відчиняв їх перед ними. Це ж на нього ніби падала провина. Чому він не відібрав у них цей тягар? Щоправда, ніхто не дорікав писареві. Надто багато довелося зазнати страждань, щоб іще довірити власну ношу плечам чужої людини, обличчя якої нічим не нагадувало осяйного лиця божества. До кори сумління міг відчути лише писар. Але прибульці відходили, потім він бачив їх зрідка, Йому здавалося, що вони відпочили, очі стали прозорими, зморшки розгладилися. Згодом вони змінювалися щораз більше, аж до днів пізнання, як міг бачити Антон під час зимової подорожі. Для нього, котрий зовсім не знав того світу, постійний неспокій, сумнів здобули ніби невіддільної риси людини. Він мріяв приєднатися колись до прибульців і вийти через західні ворота притулку вже кимось іншим. Віднедавна Антон відчував рух. Час спотикався іноді от нього і падав. Час набував вигляду каменя, дерева, грудки криги. Затавав болю. Адже коли він порядкує в господі, доглядає, які спорюється в садку та на городі, як і в колишній лікар все далі відходить від нього. І Генріх на прізвисько кухар теж не залишиться в притулку. Попереду в них не моркви та цибулі, неспокій а щось несподіване, нове. Те, що вони заслужили, зумівши нарешті покинути старі одяг і думки. Але і тут сумніви не покидали Антона. Чи варто йти у безмежність, яка не може дати людині нічого, крім самотності? Настав ранок після того, як прийшов сліпий прибулець. Він ще спав, негарно розтуливши зморшкуватого рота. Старі легше звикають до притулку. Вони знають, що неможливо повернути молодість і силу, і потребують зовсім мало, сюди приходить їх небагато. За віком людина уподібнюється до тієї землі, з якої постала. Висхла, вона розсипається на порох. Старий встав тихенько, щоб не потревожити сну свого брата. Вмився коло криниці, і замість того, щоб повернутися до хати, розпочавши звичне щоденне коло, рушив помалу стежкою, що вела до річки. Там він сів на великий камінь, на якому полюбляв відпочивати лікар, що зимою покинув їх. На кущах ще не зовсім розгорнулося листя, і вони просвічували на сонці. Трава була всіяна квітами кульбаби, у тихій заводі жаби стерегли прозорі грона і кри. На замуленому дні таємниче коливалися стебла затопленої трави. З крихітних нірок хтось випускав бульбашки повітря. Тінь старого водяні жителі не сплутали з хмарою, якою можна не боятися. Нарешті старий збагнув, що своєю тінню не дає сонцю як слід прогріти воду і бентежить маленьких істот. Він трохи відсунувся. Сонце приємно гріло йому спину, не хотілося вставати. Він нічим зараз не відрізнявся від того хлопчика, який сидів на березі, спостерігаючи за польотом пташок, комах і життям на дні річки. Сонце розтопило старечу кригу, і той хлопчик вивільнився, кинув у воду сухий патичок, що сполохав усе підводне царство. У світі людей таке спричинила б з'ява велетенського птаха, схожого на тих, що їх випускав у неболі, тільки не паперового, а з плоті й крови. Той птах не мав би на мислі ні злого, ні доброго, просто літав би собі, дихаючи свіжим повітрям, але людей охопила б паніка, лише декого радість. Бо побачити диво означає скинути із себе пута буденного існування і вилікуватись від туги чистою радістю причетності до чогось незвичайного. Голод душі можна заспокоїти і прекрасним, і жахливим. Старий спробував згадати власне ім'я, але не зміг. Нічого, можна придумати інше. Для старих людей їхнє ім'я багато не важить. Вони не роблять ні добрих, ні злих вчинків, які малі діти. Однак не годиться помирати без імені. Воно не дозволить твоїм нащадкам загубити їхні. Старий заплющив очі і уявив дорогу, якою піде зі своїм братом.